Ispita de a exista. Pista 13 Neajungându-i predicile, Gogol a simțit nevoia să se pedepsească și mai mult. Opera lui confera farsei grimasei un sens universal. Frământările sale religioase nu puteau rămâne străine de asta. Unii ar putea susține că Gogol își merita încercările, că prin ele își ispășea cu de a fi schimonosit chipul omului. Adevărat îmi pare mai curând contrariul. Trebuia să plătească pentru că avusese dreptate. În materie de artă ne ispășim nu greșelile, ci adevărurile, realitatea pe care am surprins-o. Personajele sale îl urmăreau. După propria ei mărturisire, îi purta neîncetat în el pe clestacovi și cicicovi. Subumanitatea lor îl strivea. Nu-l salvase pe niciunul. Ca artist, nici nu ar fi putut să o facă. Apoi, pierzându-și geniul, a vrut să se mântuiască măcar. Eroii săi l-au împiedicat, de aceea, contrar voinței sale, a trebuit să rămână credincios neantului din ei. Ajunși aici, nu ne gândim la regent, despre care Saint-Simon scria că se născuse plictisit, nici la bodler ori la ecleziast și nici măcar la inactivitatea lăuntrică a diavolului într-o lume ce n-ar cunoaște răul, ci la o ființă ce și-ar întoarce rugăciunile împotriva ei înseși. În această fază, plictisul dobândește un soi de demnitate mistică. La Gogol, plictisul s-a substituit cu timpul credinței, devenind pentru el senzație absolută, religie. Demiurgie verbală. Dacă aș fi întrebat pe care ființe opizmuiesc mai mult, aș răspunde fără să șovăi: pe aceea care, găsindu-și odihna în mijlocul cuvintelor, trăiește acolo cu naivitate, printr-un acord reflex, fără să le pună în discuție și fără să le asimileze unor semne, ca și cum ar fi realitatea însăși, absolutul răspândit în cotidian. Nu l-aș invidia deloc, în schimb, pe cel ce le descifrează esența, le deslușește temeiul, nimicul. Pentru acela, nu mai există comunicare spontană cu realul. Izolat de uneltele sale, constrâns la o autonomie primejdioasă, ajunge la un sine ce îl înfricoșează. Cuvintele fug de el. Neputându-le ajunge din urmă, le urmărește cu ură nostalgică și, pronunțându-le, le însoțește totdeauna cu un suspin sau un rânjet. Nu mai este în comuniune cu ele, dar nici să renunțe la cuvinte nu poate, și cu cât îi sunt mai străine, cu atât se agață mai disperat de ele. Neliniștea pe care ne-o provoacă limbajul nu se deosebește deloc de cea pe care ne-o inspiră realul. Vidul întrezărit în străfundul cuvintelor trimite la cel surprins în esența lucrurilor două percepții două experiențe în care se produce disjuncția dintre obiecte și simboluri, dintre realitate și semne. În actul poetic, această disjuncție capătă chip de ruptură, îndepărtându-se instinctiv de înțelesurile prestabilite de universul moștenit și de cuvintele transmise, poetul în căutarea altei ordini lansează o provocare neantului evidenței, perspectivei știute a lucrurilor. El se angajează în demiurgia verbală. Să ne închipuim o lume în care adevărul, în sfârșit descoperit, s-ar impune tuturor, o lume în care, biruitor, el ar distruge farmecul aproximării și al posibilului. Acolo poezia ar fi de neconceput. Dar cum spre norocul ei, adevărurile noastre abia dacă diferă de ficțiuni, poezia nu va fi obligată să le accepte, așa încât își va crea un univers al ei, la fel de adevărat, la fel de fals ca al nostru. Nu însă la fel de întins, nici la fel de puternic. Numărul e de partea noastră, suntem puzderie, iar convențiile noastre au acea forță pe care numai statistica o asigură. La aceste avantaje se mai adaugă unul și nu din cele mai neînsemnate, acela de a deține monopolul cuvintelor uzate. Superioritatea numerică a minciunilor noastre ne va asigura întotdeauna victoria asupra poeților, iar disputa dintre ortodoxia vorbirii curente și erezia versului nu se va încheia niciodată. Dacă ne încearcă oricât de puțin ispita scepticismului, iritarea pe care ne -o provoacă limbajul utilitar se domolește, convertindu-se cu vremea în acceptare. Ne resemnăm cu el și-l acceptăm. Cum nu există mai multă substanță în lucruri decât în cuvinte, ne împăcăm cu echivocul lor și din înțelepciune sau din oboseală renunțăm să mai intervenim în viața verbului. La ce bun să-i atribuim un supliment de sens, să-l silnicim, ori să-l primenim, de vreme ce i-am deslușit neantul? Scepticismul, surâs plutind deasupra cuvintelor. După ce l-am cântărit pe fiecare în parte, nu ne mai gândim la ele. Cât despre stil, dacă mai dăm atenție, devină sunt doar inerția și impostura. Poetul însă judecă altfel. El ia limbajul în serios. Își creează unul numai a lui. Toate excentricitățile sale Își au o bârșia în intoleranța față de cuvintele ca atare. Incapabil să le suporte banalitatea și uzura, E predestinat să sufere din cauza lor și pentru ele, Dar tot prin ele încearcă să se mântuiască. De la renașterea lor își așteaptă izbăvirea. Oricât l-ar dezgusta realitatea, Poetul nu e niciodată un adevărat negator. A vrea să reînviorez cuvintele, să le inoculezi o viață nouă, presupune un fanatism, o orbire ieșită din comun. A inventa, la modul poetic, înseamnă să fii complice și împătimit al verbului, un fals nihilist, orice demiurgie verbală se desfășoară în dauna lucidității. Nu trebuie să cerem poeziei răspuns la marile întrebări sau cine știe ce revelație esențială. Misterul ei nu prețuiește mai mult decât oricare altul. De ce atunci o invocăm? De ce în anumite momente suntem siliți să recurgem la ea? Când singuri în oianul de cuvinte nu suntem în stare să le transmitem nici cea mai mică vibrație și ni se par la fel de găunoase, la fel de degradate ca și noi, Când tăcerea spiritului e mai apăsătoare decât a obiectelor, coborâm până la punctul în care neomenescul din noi ne înfricoșează, plutind în derivă, departe de certitudini și repere, ne încearcă subit acea groază în fața limbajului care ne aruncă în mutism, Moment de năucire, când numai poezia ne poate mângâia de pierderea temporară a certitudinilor și a îndoielilor. Astfel, ea este absolutul ceasurilor noastre negative, nu al tuturor, ci doar al celor izvorâte din sentimentul de sufocare în universul verbal. De vreme ce poetul e un monstru care încearcă să se mântuiască prin cuvânt, care înlocuiește vidul universului, cu simbolul însuși al vidului, căci ce altceva e cuvântul? De ce nu i-am împărtă și fantastica iluzie? El ne este salvarea de fiecare dată când abandonăm ficțiunile limbajului curent, ca să căutăm altele, insolite, poate chiar riguroase. Nu vi se pare atunci că orice altă irealitate e preferabilă ei noastre și că există mai multă substanță într-un vers decât în toate cuvintele trivializate de sporovoiala ori rugile noastre»? Cum trebuie să fie poezia, accesibilă sau ermetică, cu mesaj sau gratuită, asta e o chestiune secundară, exercițiu sau revelație, tot una. Ceea ce cerem este să ne izbăvească de sufocarea, de chinurile vorbirii. Când reușește, ea ne aduce, pentru o clipă, mântuirea. Din motive contrarii, limbajul nu folosește decât insului comun și poetului. Avem numai de câștigat dormitând pe cuvinte, ori înfruntându-le. Este riscant să ne încumetăm, în schimb, să le scrutăm spre a le dovedi găunoșenia. Cine încearcă să o facă, cine se apleacă asupra lor și le analizează, ajunge să le istovească, să le transforme în umbre. Pedeapsa lui va fi să le împărtășească soarta. Ia orice cuvânt, repetă-l iarăși și iarăși, apoi examinează-l. Se va risipi ca un fum și, drept urmare, ceva se va stinge și în tine. Ia altele apoi, continuând să faci același lucru. Din aproape în aproape, vei ajunge la apogeul sterilității tale, la antipodul demiurgiei verbale. Nu ne retragem în crederea în cuvinte și nici nu atentăm la tihna lor, decât când suntem cu un picior în prăpastie, Neantul lor se naște dintr-al nostru. Nemai fiind una cu spiritul nostru, s-ar spune că nu n-au slujit niciodată. Există ele cu adevărat? Le concepem existența fără să o resimțim. Câtă singurătate când ne părăsesc și le părăsim. Suntem liberi, e drept, dar le regretăm tirania. Erau aici împreună cu lucrurile. Acum că dispar, pornesc și lucrurile pe același drum. Topindu-se sub privirile noastre. Totul se împuținează, totul descrește. Unde să fugi, ca să scapi de infim? Materia se chircește, își abandonează dimensiunile, evacuează scena. În vremea asta, frica noastră crește, ocupând necuprinsul, ea ține loc de univers. În căutarea unui neom. Din lașitate înlocuim sentimentul neantului propriu cu sentimentul neantului, căci neantul general, abia dacă ne liniștește pe cineva, prea adesea vedem în el o promisiune, o absență parțială, o fundătură care se deschide. Mult timp m-am încăpățânat să caut un om care să știe totul despre sine și despre ceilalți, un înțelept demon, dumnezeesc de lucid. De fiecare dată când am crezut că-l găsisem, eram nevoit, după o cercetare atentă, să reduc din pretenții. Noul ales avea și el câte o pată, câte un cusur, resturi ascunse de inconștiență sau slăbiciune cel coborau la nivelul comun. Ghiceam la el urme ale dorinței, ale speranței sau umbra câte unui regret. Indiscutabil în materie de cinism, avea lipsuri. Ce deziluzie!" Și nu-mi conteneam căutarea, și totdeauna idolul momentului păcătuia pe undeva. Omul era acolo, ascuns deghizat sau disimular. Am sfârșit prin a înțelege tirania speciei și am încetat să visez la neom, la un monstru pătruns pe de-antregul de nimicnicia lui. Era o nebunie să-l concepi, nu putea să existe, luciditatea absolută fiind incompatibilă cu realitatea organelor. Ura de Sine. Amorul propriu e lucru lesnicios, derivat din instinctul de conservare, până și animalele l-ar cunoaște dacă ar fi un pic mai pervertite. Un lucru mult mai dificil și în care doar omul excelează, este ura de Sine. După ce l-a izgonit din paradis, această ură s-a pus să adâncească prăpastia cel desparte de lume, străduindu-se să-l țină treaz între clipe în golul căscat între ele. În ea își are obârșia conștiința, în ea ar fi deci de căutat punctul de plecare al fenomenului uman. Mă urăsc, deci sunt om, mă urăsc în mod absolut, deci sunt om în mod absolut. Să fii conștient înseamnă să fii dezbinat cu tine însuți, înseamnă să te urăști. Această ură ne roade de la rădăcină și tot din ea își trage seva pomul cunoștinței binelui și răului. Iată-l așadar pe om departe de lume, departe de sine, n ar fi greu să-l rânduim printre cei vii, într atât îi sunt de slabe legăturile cu viața, și nici cu moartea n-are legături mai strânse. Ne găsindu-și între cele două locul exact, omul atrișat de la primisei pași, a fost un intrus, nici trăitor, nici muritor cu adevărat, un impostor. Conștiința, această neparticipare la ceea ce ești, această capacitate de a nu coincide cu nimic, nu era prevăzută în planurile creațiunii. Omul o știe, dar n-are curajul nici să-și o asume până la capăt și nici să piară prin ea, nici să o repudieze spre a se salva. Străind de propria-i natură, singur în el însuși, rupt și de lumea aceasta și de cea de dincolo, el nu aderă pe deplin la nicio realitate. Cum ar putea să o facă de vreme ce nu-i decât pe jumătate real? O ființă fără existență. Fiecare pas într-un spirit înseamnă un păcat față de viață. Ca să-și refacă legătura cu lucrurile, ar trebui să pună capăt aventurii conștiinței, dar tihna suspendării reflexivității în care sentimentul vinovăției ar înceta, îi este interzisă de ura aceasta de sine, la care nu vrea și nici nu poate să renunțe. Îndepărtându-se de șirul ființelor, de căile bătute ale mântuirii, inovează fără încetare ca să-și poată menține renumele de animal interesant. E datoria lui să-și împingă conștiința, fenomen atât de vremelnic până în punctul în care explodează și să se risipească în mii de bucăți împreună cu ea. Nimicindu-se, se va înălța la propria esență și își va împlini misiunea, aceea de a-și fi siești dușman. Dacă viața a falsificat materia omul la rândul lui, a falsificat viața. Experiența lui va fi repetată? Nu pare să se întrevadă vreo urmare. Totul confirmă presimțirea că omul e ultima fantezie pe care și-a permis-o natura. Semnificația măștii cât de departe ni se avântă gândirea și ori cât de mult s-ar detașa de interesele noastre, ea șovă e totuși, să spună pe nume anumitor lucruri. Când vine vorba iată de spaima noastră finală, gândirea o evită, ne cruță și ne minte. La fel, când după multe încercări, destinul ni se dezvăluie, ea ne îndeamnă să vedem în el o limită, o realitate dincolo de care orice căutare ar fi lipsită de obiect. Dar e destinul cu adevărat această limită, această realitate, așa cum pretinde gândirea? Ea ne apare atât de suspect atunci când vrea să ne lege de el și să ni-l impună, încât ne îndoim. Simțim că destinul nu poate fi un capăt și că prin el se manifestă altă forță, de-abia aceea supremă. Prin orice artificii și strădanii ar încerca gândirea să ne ascundă, până la urmă tot o identificăm, ba chiar îi spunem pe nume, iar destinul care părea înzestrat cu toate atributele realului nu mai e acum decât un chip. Un chip, nici măcar, ci doar o fațadă, o simplă aparență de care acea forță se slujește, ca să ne distrugă, fără să ne rănească. Destinul nu era decât o mască, cum mască este tot ce nu e moartea. Contagiunea tragediei Nu milă, ci invidie ne inspiră eroul tragic. E norocosul ale cărui suferințe le devorăm ca și cum ar fi ale noastre de drept, iar el... Ni le-ar fi sustras. De ce n-am încercat să îi le luăm înapoi? Oricum, ne erau hărăzite. Ca să fim mai siguri de ele, declarăm că sunt ale noastre, le înmulțim și le îngroșăm peste măsură. Degeaba se agită și geme în fața noastră, nu va putea să ne înduioșeze, nu suntem spectatori, ci concurenți, rivalii săi din sală, capabili să îndurăm nenorocirea lui mai bine decât el. Preluându-o pe umerii noștri, o amplificăm până dincolo de posibilitățile lui, de pe scenă. Uzurpându-i destinul și grăbindu-ne către înfrângerea lui mai mult decât el însuși, îi adresăm cel mult un surâs condescendent, rezervându-ne în exclusivitate meritele păcatului, ale crimei, ale remușcării sau ispășirii. Cât de neînsemnat e față de noi, cât de banală ni se pare că este agonia. Nu ne-am împovărat cu toate durerile lui? Nu suntem victima pe care nu a izbutit să o Dar ce ironie! Până la urmă, moare tot el. În afara cuvântului Cât timp suntem prizonierii literaturii, îi respectăm adevărurile și nesilim să le întrupăm, să le consolidăm neantul, condiție jalnică nici vorbă, dar poate fi și mai rău să depășim aceste adevăruri fără ca în schimb să le îmbrățișăm pe ale înțelepciunii. Încotro -o luăm, ce domeniu al spiritului să alegem, nu mai suntem oameni de litere și totuși scriem, deși ceea ce facem ne pare demn de dispreț. Să păstrezi rămășițele unei vocații și să nu îndrăznești să le abandonezi. Iată o poziție ambiguă, chiar tragică, lipsită de înțelepciune, care constă tocmai în curajul de a stârpi orice vocație literară sau de alt gen. Cel care a avut nenorocul să treacă prin litere nu va scăpa nici când de fetișismul stilului sau de alte superstiții din care au de câștigat numai cuvintele. Dispunând de un talent pe care îl negligează sau de care se teme, el se va avânta fără convingere în activități sau lucruri fatalmente ratate. Scriitoraș șovăind între cuvânt și tăcere, biet pretendent la gloria vidului. Refuzată ori cui se exprimă ori se leagă de numele său. Adevărata viață e în afara cuvântului. Și totuși, cuvântul ne obnubilează și ne stăpânește. N-am mers până la a-i atribui geneza universului. Iar originile noastre nu le-am asimilat limbuției, fanteziilor unui zeu atins de logoree, să reduci cosmogonia la discurs, să ridici limbajul la rang de instrument al creației. Să-ți pui începuturile pe seama unei iluzorii vechimi a verbului. Pricepem că literatura aș pierde rădăcinele în timpuri imemoriale de vreme ce, deși aveam la îndemână destule aberații, n-am șovăit să o facem vinovată de primele tresăriri ale materiei. Necesitatea minciunii Cel care a înțeles în zorii vieții câteva adevăruri fatale, ajunge să nu mai poată conviețui cu ele. Le rămâne credincios, e pierdut. Să le dezvețe, să le renege, iată tot ce îi rămâne dacă vrea să se împace cu viața, să părăsească drumul cunoașterii al insuportabilului. În căutarea minciunii a oricărei minciuni născătoare a faptei, el și-o face icoană și de la ea așteaptă salvarea. Orice obsesie îl cucerește, cu condiția să năbușe în el demonul curiozității și să-i paralizeze spiritul. Iată de ce îi pismuiește pe toți cei care, prin rugăciune sau orice altă manie, și-au suspendat gândirea, au abdicat de la răspunderile intelectului, aflând între zidurile unui templu ori ale casei de nebuni, fericirea de a fi terminați. Ce n-ar da să poată jubila și ei sub baripa ocrotitoare a unei erori, la adăpostul unei nerozii, ceea ce și încearcă? Ca să-mi evit ruina... Am să respect regula jocului, am să perseverez din încăpățânare, din capriciu, din obrăznicie. Să respir, o nebunie ce mă fascinează. Aerul lipsește, pământul se cutremură sub picioarele mele. Am chemat cuvintele toate și le-am poruncit să se înșiruie în rugăciune, dar cuvintele au rămas inerte și mute. De aceea strig și n-am să contănesc să strig orice, dar nu și adevărurile mele. Iată-l gata să le abandoneze, să le dea la o parte, și în timp ce sărbătorește orbirea atât de mult așteptată, îl cuprinde neliniștea, curajul îl părăsește, se teme de răzbunarea cunoașterii sale, de reîntoarcerea lucidității, se teme că îl vor năpădi certitudinile, cel chinuiseră atâta. E suficient pentru ca, pierzându-și orice siguranță, drumul mântuirii să-i apară ca un nou calvar. Viitorul scepticismului Naivitatea, optimismul, generozitatea, le întâlnim la botaniști, la specialiști în științele fundamentale, la exploratori, dar niciodată la oameni politici, la istorici sau preoți. Primii fac abstracție de semeni, ceilalți își fac din om obiectul activității sau al cercetării. Doar vecinătatea omului te năsprește. Cei care îi consacră gândurile, îl studiază sau vor să-i vină în ajutor, ajung să-l privească mai devreme sau mai târziu, cu dispreț și cu silă. Psiholog neîntrecut, preotul este exemplarul uman cu cele mai puține iluzii, incapabil prin meserie să acorde semenilor săi un credit cât de mic, de aici aerului complice și retenia blândețea prefăcută și cinismul profund. Aceea dintre ei, un număr cu adevărat neînsemnat, care au pășit pe drumul sfințeniei, n-ar fi făcut-o dacă își priveau mai atent enoriașii. Au fost niște rătăciți, niște răi preoți, incapabili să trăiască în chip de spectatori și profitori ai păcatului originar. Ca să ne lecuim de orice iluzii în privința omului, ar trebui să posedăm știința, experiența seculară a spovedaniei. Biserica e atât de bătrână și de scârbită, că nu mai poate crede în mântuirea nimănui, nici nu se mai poate complăcea în intoleranță. După ce s-a războit cu o mulțime nesfârșită de zeloși și de suspecți, trebuia în cele din urmă să-i cunoască și să se sature de ei, de scrupulele, zbuciumul și mărturisirile lor. Două mii de ani în intimitatea sufletelor era prea mult chiar și pentru ea. Răuțată până acum ca prin minune de ispita dezgustului, biserica ai cedează astăzi. Conștiințele pe care le avea în grijă o căie și o istovesc. Niciuna din nenorocirile din mișeliile noastre nu-i mai trezește interesul. I-am tocit și mila și curiozitatea. Știe atâta despre noi că ne disprețuiește. Ne lasă să ne zbatem, să căutăm aiurea. Fanaticii au început să o părăsească. Va deveni în curând ultimul refugiu al scepticismului. Vicisitudinile fricii De la renaștere încoace știința s-a silit să ne convingă că trăim în mijlocul unei naturi indiferente, nici dușmănoasă, nici prielnică. De aici avea să rezulte o scădere a disponibilităților noastre de frică, pericol uriaș, Căci frica era una din dimensiunile, una din condițiile existenței și echilibrului nostru. Conferind intensitate și vigoare stărilor noastre, frica ne stimula mila și ironia, iubirea și ura ne înnobila senzațiile și le dădea savoare. Cu cât ne hărțuia mai strașnic, cu atât eram mai mulțumiți să fim hăituiți, setoși de incertitudine și de primejdii, de orice prilej de ori oricădere. Insolentă, ea își etala talentele și verva, de care ne temeam, pe care le îndrăgeam, fără rușine, de-a dreptul. Zelul cu care o căutam sporea odată cu fiorii pe care îi trezea în noi. Nimeni nu se gândea să se sustragă autorității sale. Frica ne călăuzea, ne subjuga, iar noi eram fericiți să o vedem cu câtă siguranță ne poartă spre victorii și înfrângeri. Și totuși chiar ea care părea la adăpost de orice vicisitudini, avea să le cunoască și încă pe cele mai cumplite. Sub loviturile progresului nerăbdător să proscrie, ea început, mai ales din vacul trecut, să se ascundă, să devină sfioasă și parcă rușinată, să se retragă aproape, să dispară. Secolul nostru mai lucid a tras până la urmă semnalul de alarmă. Cum să-i venim în ajutor?" se întreba el. Cum să-i redăm fricii vechiul statut?" Cum să o repunem în drepturi? Știința însăși și-a asumat această misiune. A devenit amenințătoare, a devenit izvor de spaime. Suntem încredințați acum că deținem cantitatea de frică indispensabilă prosperității noastre. Un om a ajuns. Pe cel obișnuit, pe cel familiar cu adâncurile, misterul nu-l impresionează. Nu are nimic de spus despre el. Nici nu știe ce este. Misterul, îi cămin. Realitatea în care se mișcă, nu trimite la o alta. Nu există un mai adânc și un dincolo. El este mai adânc ca orice, și dincolo de toate. Saturat de transcendență, mai presus de lucrările Spiritului și de servituțile ce li se asociază, înțelepciunea lui e o nemărginită indiferență. Nici religia. Și nici metafizica nu-i stârnesc interesul. Ce să sondeze când se află deja în insondabil, împlinit e fără doar și poate, dacă mai există, nu știe. Nu ne negăm decât în măsura în care, în spatele unei realități date, vânăm o altă realitate, unde depășind până și absolutul, nu încetăm să căutăm. Teologia se oprește la Dumnezeu? Nici de cum. Vrea să urce mai sus, asemenea metafizicii care, deși nu încetează să-i scodească esența, nu găsește de cuvință să se oprească la ea. Și una și cealaltă refuză să se fixeze într-un ultim principiu. Trec din taină în taină, prea slăvesc inexplicabilul și abuzează de el fără rușine. Misterul, ce șansă nesperată! Dar ce blestem să crească la ai pătruns! Să-ți închipui că-l cunoști, că locuiești în el. S-a terminat cu căutarea. Misterul e aici, cât să-l atingi cu mâna. Cu mâna unui mort. Deșeuri de tristețe 1. Deodată, desprins de tot, alunec spre punctul de inexistență al fiecărui obiect. Eul, o etichetă. Paralel cu propriul chip, mă oglindesc în privirile mele. Fiecare lucru e altul, totul e altceva. Undeva, un ochi, cine mă observă? Mi-e frică, apoi sunt în afara propriei frici. Dincolo de clipe și dincolo de subiectul care am fost, cum să ader la timp? Durata se mumifică, devenirea a devenit. Niciun strop de aer în care să respir, în care să strig... Suflul este negat, ideea tace, spiritul a fost. Am tărât în noroi toate daurile și nu sunt mai legat de lume decât este inelul de degetul scheletului. Deșeuri de tristețe 2 Celorlalți, îmi spunea un vagabond, le place să înainteze, mie, să dau apoi. Fericit vagabond, eu nici măcar nu dau înapoi, rămân pe loc... Și însăși realitatea rămâne țintuită în loc de îndoielile mele. Cu cât mă îndoiesc mai mult de mine, cu atât aș vrea să mă răzbun pe lucruri, asmuțindu-mi pe ele incertitudinile. Să se oprească totul, de vreme ce nu pot concepe, nici face un pas înainte spre niciun orizont. O lene mai veche decât lumea mă țintuiește de această clipă, iar când vrând să mă scutur de ea îmi alertez instinctele, o altă lene mă doboară, Tragica lene numită Melancolie.